Net soos kyns na 7 uur, 19 uur, Suid-Afrikaanse tyd En juist by die rechte plek nie, we gaan nie, juist by Net Radio SA Net Radio SA Webwerf www.netradiosa.co.za Het sal goed wees as jy daar gaan kyk op die webwerf En wie keer rondplaai sal die verskillende programme daar aantref programteie, verskillende oproepers, omroepers en al die ander informatie wat jy nodig het soos byvoorbeeld ons archiefpotgooi so dat indien jy dalk een program nie kan luister op daar die specifieke tyd wanneer dit levendig uitgesaai word nie dan kan jy na die tyd dit gaan vind by potgooi, potgooi in die archiewe daar. <coughs> Verskoon toch, jy luister na Dr. Tine Eilers, ek saai uit van Afirene, stad van vrede, hier in Pretoria, Suid-Afrika. En van waar jy ook al ingeskanker is, jy is baie welkom, hier in Suid-Afrika, hier na by Pretoria en omgeving, waar ook al buitenland, baie van ons mensies skakel van ver af, daar in die Arabische woestijn en nog verder nood op Rusland, spoed die Pieter Erasmus, en ek is nog nie altyd seker van uh, allemaal wat inskakel nie, maar die gereelde luisteraars, jy is baie welkom, jy spoed die rechte plek ontspan, hoop jy kan ontspan, hoop jy kan een plekkie vir jou vind, so dat jy rustig kan sit achter oor, misschien al ek jy voet optel, en as jy gelukkig genoeg is iemand te kry my voet een bykie te vryf, terwyl jy sit en ontspan, dit is verskrikkelijk belangrijk om ontspanne te wees, want die gees word onderdruk door die sielsdimensie. En die mens sal die sielbiekie tot bedaring moet bring, soos David het gedoen het in die psalms, die sielbiekie tot bedaring bring, soos een kind daar tegen die bors van die moeder tot bedaring gebring word. Nou ons sit hier op die berg Tabor, wat ook bekend staan as berg van verheerliking in die Afrikaanse vertaling Engels Band of Transfiguration en net om jou gemakkelijk te laat voel omdat ons radio sy golwe dwars oor die ganse wereld gaan is dit mootlik dat mense vanuit ander lande kan inskakel daarom groet ek maar gewoon ek of jy nou direct luister en of jy later na potgooi luister in een paar verskillende tale in die Russische taal, Privet, Strafuja Duitse taal, Guten Abend, Hebraeus, Shalom, Grieks, Kalimera en dan sommer hier ek ander tale, Hallo, Hi en Hi en goeie naand vir ons mensies wat Afrikaans praat en ook vir ons mensie wat Engels sprekend is Good evening Die thema van my oordenking bly die hoof thema die bruid van Christus maar ons weet die bruid van Christus is die kersie op die koek en as die mense koek gebak het dan die hele koek daar staan en La versier, dan word hy gewoon ek so afgerond met die kersie daar rechtboe Gekom ons die uitdrukking het van die kersie op die koek Die bruid van Jezus Bly dwars die die ganse skrif versluiert Maar alles dit versluiert is altyd daar Soos die kerk, die kerk was vir baie, baie, baie, baie jare Honderde jare was dit versluier Tot dit die kerk aan Paulus openbaar is Daar wel in die tronk is En toe kon hy baie duideliker oor die, pre, oor die kerk begin praat En ek geloof in hier die laatste tyd waarin ons nou leef Is die focus veronderstel Om meer op die brood dan gefokus te wees a geseen treur. Want die bruid is vir onderstel gereed te maak, as ons reg is met ons tyd, skom ek verskillende sip gebruik om oor die bruid te praat, soos onder andere ook oor Gods kalender en sy oorloosie. Maar dan ook oor die feit dat die bruide rok moet annee en die rok word verduidelik in openwaring as die dade, dit wat ek en jy doen en vanuit ons, ons eie ervaring van hy huwelik ceremonie weet ons dat al die aandag focus uiteindelik later net op die rok en ek kan onthoude toe ek my dochter in die huwelik bevestig het Ek sta nou daarvoor by die kansel en die breid, die bruidegom staan ook daar. Maar niemand kyk eindelijk ons richting en amal is bezig om so man of meer achter toe te kyk. En hulle concentratie is daar op die deur. Totdat die klok daar laai en die deur opgaan en die bruid instap, dan is alles verder vergete. Amal kyk net na hierdie bruid en min of meer na die rok. Wat een styl, wat een kleur. En so meer. So, die heren weet het, hy het dit mos, hy het ons mos gemaakt. Hy het ons vooruit gewet hoe gaan al die goed werk. En daarom sê hy die bruidse rok gaan wit wees. Fijn, wit, Rijnlinne. Maar in die versie waar dit gesê word, is daar net een komma, want die rechtverdige dade is daar die wit rok. Die rechtverdige dade van die heiliges, en ons weet, vanuit die sielkunde al jou dade, alles wat jy doen, kom uit jou hart. Elke liewe ding, daar is nie ding wat daar nie in die hart ontstaan he Of jy nou opstaan om iemand te groet Of om iemand te bedien Of om iemand weg te jaag Of wat ook al wat jy doen Alles kom alles maar net uit die hart En Jeremia sê vir ons Bedrieglik is die hart boe alle dinge is nie so iets wat so bedrieglik kan wees soos die hart van die mens nie. En dan is daar die gebed van Jeremia, Heere maak my assoblief gezond, anders sal ek gezond wees. En dis uiteindelik waar oor die focus sal dan blyse en treer is rondom Die hart maar Dan moet ons weet Hart kan ook nog nie sonder Lichaam wees nie En daarom Die focus dan Op die tempel, omdat die tempel Die mens Lichaam verteenwoordig Enerzijds die lichaam van Jezus, anderzijds Die lichaam van Ek en jy, ek sal nou vir jou paar verse Lees Voordat ons verder gaan sit en kyk daar op die berg Beekie concentreer daarop En omdat dit vir my een belangrike boodskap is Vraak jou dat indien jy denk Dat mense na so'n boodskap sou wou luister Soos die bruid van Jezus en die diepte studie daar rondom Sê dit vir mense, geef vir hulle hier die webadres, geef vir hulle die tyd, tel hulle bykie hoe om aan te skakel, alle mense het nie al daar die technische vaardigheid nie, vir al mense wat nie met cellfone en met rekenaars, eens kootrekenaars en tablette groot geworden het nie vir hulle is, maar moeilik, soek een bykie leiding dan van een mens, so geef vir hulle daar die inlichting, want uiteindelijk moet ons hier die boodskap verkondig soos dit gesang word in ons snit terwijl die recht maak daar op die berg Go tell it on the mountains Go tell it on the mountains Over the hills And everywhere go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 Hy is ingeskakeld by net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilis wat uitsaai hier vanaf Irene, Victoria in Suid-Afrika en hy is ingeskakeld by die program Oordenking, waar ons die kostbare woord van God oordink. Hy bly altyd welkom en ek lees hier by 1 Petrus hoofstuk 2 terwyl ons daar op die berg sit, sit maar nader, En ons concentreer en kry ons gedagtes hier by die woord en vergeet al die dinge dit waarmee jy vandag bezig was, dit is nie makkelijk nie, om al die goed uitgesnyd te kry en uitgeblok te kry en dan net op Godse woord te concentreer en jou gees oop te stel. Ek lees by 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 1, huister mooi, Petrus die saak hier benader van die tempel hy sê leed dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsduid en afguns en alle kwaad praterij nou mens moet maar eindelijk baie mooi hier let op hierdie woorde mens lees gewoon te vinnig oor die inhoud van die vers, en dis wat een mens, een theologische student moet leer, om exegese te doen, om elke woord te bekijk, om kyk of daar nie patroon ook is nie, vooral vanuit die Griekse taal, want Afrikaanse normaal het vertaalde vorm, en die oomlik is als vertaal is, dan verdwijn een hele klom dinge, wat daar in die oorspronkelike vorm en structuur geleid, maar kom ons kyk, hy sê, leed le dan af, nou af te leed beteken is een proces, om ons laat te raak van sekere dinge, omdat ons is bezig met die hart, Jeremia van ons sê, bedrieglik is die hart boe alle dinge, en dat dit moet skoon gemaakt word, heel gemaakt word, gezond gemaakt word, en dis maar wat Petrus hier op ander manier net stel, leed het af. Nou, en jy kan ek en jy maar vergeet, sal ons dit nooit recht kry nie, as die Heere nie in sy groot genade en barramhartigheid vir ons help nie, ons sal kyk hoe die Heere dit doen, en daar die hartschirurgie in sy theater, en wat die procediere is wat God volg, om dit dan daar te verweider. Lee af, alle bedrog, alle boosheid, alle boosheid. Boosheid beteken alles wat van die kant van die duivel afkomt, boosheid. Dit wat dier die duivel geinspireer is, alle boosheid. Jy weet ons die woord die boosheid? Nou hy sê alle boosheid, al die kenmerke van die duivel. Mense, dit is die rede, een van die redes waarom een mens door die 7 briewe werk en ook om mens daar in Deuteronomium 7 door daar die verskillende volkere werk. Maar nou kan ek nie die, net die heel tyd daarop koncentreer nie, dan gaan jy jylle draad verloor. En moet ek amper as het ware elke keer hel verhalend dinge vanuit die ander hoek benader, soos die vier evangelies, wat amal die evangelie bevat, het gaan oor die leven van Jezus, maar het is nie woordeliks die selfde nie, daar baie dinge wat omgereil is, die orde en soe meer, maar het gaan dus net oor Jezus, sy geboorte, dit gaan oor sy sterwe, dit gaan oor sy opstanding, sy jimmelvaart en die feit dat hy gaan terugkeer waar so oor dit gaan, maar jy sal sê nie, elkeen van die evangelies het een hoek, daarom moet ek het ty keer uit die ander hoek net benader, so dat ons die verskillende aspekte daarvan kan raak sê, so hier is een afleg van alle boosheid, alle bedrog, bedrog beteken dit wat nie waar is nie, om ons denk aan iemand wat by voorbeeld voorgee om, sê nou maar, een meriese dokter te wees, en hy sê daar net voor my atelier of spreekkamer opgemaak en een klomp certificaard wat hy van Votestate of Goedgemaak het daar het in die muur gehang en hy het vir hom iemand angestel daar is een sekteresse of ontvangstame en Na jare en jare en jare van bezig gekees om in die praktijk myself as een dokter voor te doen, word hy op een stadium betrap en word hy aangeklaaf van bedrog. Dit het al baie keer gebeur. Dit is nou nie asof dit maar net die dag dromerai is wat ek hier praat nie. Dit gebeur, dit baie keer al gebeur. En dit leen het ver van gefijnstheid af nie, want gefijnstheid het maar met bedrag te doen om seker dinge voor te doen, te feins daar oor so sommige mens in die godsdienst feins oor die godsdienst, maar sy rechtig deel van die persoon is maar een soort masker en afguns afguns beteken maar om iemand nie iets te gun nie dis afgins Iemand het een beter huis as jy of het een beter inkomst of een betere medische schema Of een prachtig mooi motor wat baie betere zone is of wat ook al En jy gun nie daar die persoon dit die dan sit afguns afguns dit is slecht ding wat hier diep in die hart gewortel is Net soos die duivel, kom maar van hom af afgunstig En alle kwaad praat kwaad praat is om achter mense's rug van hulle te praat, slechte dinge te te, te, te sê. Het gebeur gewoon ek maar by theepartuikies en allerhande van die goed, of rondom die braaifleesvere, of waar ook al kwaad praat te rui, achter mense's rug, slechte goed van mense sê. As jy nie iets goed kan sê nie, dan denk ek is beter dat we mense maar jou uit die gesprek hou. en verlang, nou al die dat jy hierdie goed afle en verlang sterk na die pasgebore, soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord dat jy daar door kan opgevoed word en opgroei dan nou hierdie afleg, jy kan het die self doen, jy is God wat het vir jou moet doen wat in jou moet werk en vir jou moet help, maar met jou toestemming na dat die Ere vir jou bepaalde goed gewaas het, soos in Jeremia vond ik gevraad, wat sien jy, dan net eerlijk vir die Ere sê, wat jy sien, dan kom hy met sy skerp twee snijd in zwaard, wat die woord is, en hy gaan chirurgisch te werk, fijn, sonder om jy sier te maak, God is nie daar om jou sier te maak nie, hy het altyd jou welstand in gedachte, As die Heere ons wil veroordeel het, kon hy dit gedoen het lang al. Maar ons weet, ons het het al gesing. Hy het nie gekom om te oordeel nie. Was een ander saak. Hy is hier om ons te help. God weet hoe diep ons in die moeilikheid is. So nou moet een mens dan weet as jy weet is God se woord wat dit doen dan sal 'n mens moet verlang soos Paulus en Petrus sê verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk onvervals jy onthou wat Petrus gesê het oor sommige van Paulus se briewe wat moeilik is om te verstaan wat sommige mense dan verdraai tot hulle eie verderf. Dit is hoe Petrus dit vir ons stel. Want sommige dinge is is nie altyd so makkelijk nie. Hy sê hier in 2 Petrus 3 vers, kom ons begin by vers 15 en 8, die langmoedigheid van ons Heere as zaligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die weisheid wat aan hom gegees aan julle geskryf het, net soos in al die briewe, so hy praat van al Paulusse briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige zwaar is om te verstaan, en wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Skrif moet die mens nie verdraai nie, jy moet nie kyk of jy dit kan anpas en goed wat jy doen rechtverdig nie. Godse woord moet onvervals wees en ek en jy moet sterk verlang, sê Petrus, soos pasgebore kinder kies na die onvervalste melk van die woord dat jy daar dier kan opgroei, omdat dit is die opgroei, moet jy nou weer sien, want ek gaan dit nou vir jy verder, hierdie tempel wat gebouw moet word, want ek en jy is is een tempel. En om te groei sal jy nou nou sien, as jylle ten minste gesmaak het dat die Heere goed is, as God goed is, as een mens besluit het, God is goed, dan is god Godse woord goed, want hy is die woord. En as jy besluit het dat het goed is, dan moet ons die woord eet en ons laat opbouw. En daarom gaan hy som onmiddellik voort en sê, kom na hom toe. Hoe laat jy jouself opbouw? Kom na hom toe. Die levende systeen. Dat Jezus word nou hier as systeen aan ons voorgehouw, maar hy is die levende steen want hy is die steen en hy is die hoeksteen van die tempel die levende steen wat hier die mense wel verwerp is maar by God uitverkore en kostbaar is Jezus is dier mense verwerp baie mense het naam geluister en om totale al verwerp ons weet Bijvoorbeeld, dat Jezus een hele klomp disciples gehad het, meer as die twaalf, behalve nou vir die skaris wat achterom aangeloop het, wanneer hy bezig was om te bedien. Disciples was mense wat alles achter het en achterom aangestap het en nie waar hy ook al, waar hy gewees het, daar was hulle, dis disciples. Hy het meer as twaalf gehad, hy het op een stadium soop by 70, meer as 70 disciples gehad. Maar toe hy een van sy preke gepreek het in Johannes hoofdstuk 6, toe verlaat amal hom behalwe die 12. Want hy het gesê, ons kan nie meer verder na hier die woorde van hom luister nie. Dit is om hom te verwerp. Kom nou om toe die levende steen, wat dier die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kostbaar is. Mense maak nou die saak wat mense sê van iemand of iets nie. As God dink dis kostbaar, dan sal ek en jy ons opinie onmiddellik moet verander, of laat verander want het is moeilik om my opinie te verander is God mys nie help, daarmee nie gaan jy dit nie dood gewoon nie recht kry nie, want het is deel van jou persoonlikheid deel van goed waar my groot geword opgegroeid deel geword het van jou verwysingsraamwerk om ty keer is daar die verwysingsraamwerk totaal verkeerd of daar is my net stakke daar verkeerd maar as het verkeerd is, het is het verkeerd en dus ook die heren hier om jou gestuur het om te gaan afbreek en uit te ruk, en uit te plik, en op te bouw. Asseker een goed wat maar pijnlik is, wanneer dit uitgehaal moet word en verwerp moet word. En laat jylle ook soos levende steene, want Jezus is nou een levende steen van die tempel, en laat jylle ook soos levende steene opbouw tot een geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, dier Jesus Christus. En sy is baie diep, diep vers, 1 Petrus 2 vers 5. Laat julle ook, soos levende steene dit is hier die hele opbouw proces waarvan Paulus praat in Korintiers daar een fondasie gelees dit is die hoeksteen Jezus <coughs> en dat hy sê nou moet jy oppas hoe jy bou want wat jy ook al nou hier gaan wees waarmee jy gaan bou gaan uiteindelik jou totale bestemming bepaal en predestineer as jy gaan bouw met hout hoe jy in stoppels kan jy net so wel los dan is dit maar te vergeefs as die prediker sê dan is alles wat jy doen te vergeefs al werk jy hoe hard as jy bou met hout hoe jy in stoppels dan is dit vanity of vanities is een van die Engelse vertalings dit sê it's all in vain so ons moet ons laat opbouw, tot een geestelike huis, dis die tempel, maar geestelik, nou, ons is geestelike stene, een geestelike huis, een heilige priesterdom, nou mense nie, waar werk die priesters? Die priesters werk in die tempel, nou is so ek en jy nie net die tempel nie, Ons is nog jy priester ook wat daar moet werk. jy hoe al die goed in mekaar steek. Een geestelike huis, een heilige priesterdom. En om wat te maak? Om geestelike offers te bring, want dis die werk van die priester is om offers te bring. Aanom sê die skrif, bring jy self, as die levende geheilige en aan God welgevallige offer, dit is die essentie van die godsdienst. Jy is die tempel, jy is die priester, en jy is ook die offer. Kan jy sien hoe al die goed een word, net soos Jesus self, die tempel was, die priester was, die hoer priester, en die offer, alles in een. En kan jy sien, ek en jy moet maar precies aan Jesus gelijkvormig word, ons tap jy pad, dit is nie aan die pad nie, Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid, die leven, niemand kom die vader, behalwe door my nie, hy is nie door, daar is ander manier nie, dit is maar net soos wat Jezus dit gedoen het Jezus het eindelijk niks namens jou gedoen nie, hy het vir ons gewys hoe om het te doen mye menses deel die mekaar hier en dank dat Jezus alles vir jou gedoen het menses as hy die goed alles vir jou gedoen het is daar geen oordeel meer nodig is alles ons perfect wat Jezus gedoen het is ons perfect as niks daarmee verkeerd nie Nou as hy alles kla namens jou gedoen, dan hy moet my net ontspan, dan alles kla vir jou gedoen. Wat moet jy dan nou nog, hier luister na die skrif, wat sê die koninkryk breek vir homself een pad en elke wat om krachtig inspann neem het in besit, dan hoef jy dit maar sê te doen nie, dan het Jezus daar om ons kla krachtig ingespan en het besit inbesit geneem vir jou. Wat van die warstelstrijd wat jy nou geët? As jy die feest hier sê, gaan lees van die volle wapenrusting wat jy moet aantrek, dan het jy moest nou niks daarvan nodig nie. is alles oorbodig. Dit is maar net omdat mense die woord van God nie recht verstaan nie. Word verdraai, dit word op een manier aan gebied, dit niemand uitdaag eindelijk hier, want mense hou nie meer van dag van uitdagings nie. En dan daar die groot ontnichtering eendag. So moet geestelike offers bring, wat aan God welgevallig is. Ek en jy kan nie maar net offers bring die mense. Dit moet die rechte offer wees. Net soos dit maar in die oud testament was jy offer dier gebring het, dan vat jy na die priester toe. Priester kyk na die lamigie of wat jy ook al daar gebring het, en hy kyk so dier om en hy sal vir jy sê, dit is recht of hy sê, Dit is een lamlendig lam, lamkie wat die hier aangebring Je moet hier syke offers van God breng Offers wat welgevallig is Aan God Door Jezus Christus Om dit altyd daar kyk Dat die aasoon so Achter dit geskry word Door Christus Jezus Dis hy wat ons helpt Dat die goed wat ons doen welgevallig is omdat hy in ons werk en die Heilige Geest ons help so dit wat ons doen welgevallig kan wees soos die Heilige Geest ons help om te bid en die Bijbel sê ons weet nie om te bid nie en die Heilige Geest tree vir ons in met onuitsprekelijke zichtinge daarom staan dit ook in die skrif kyk ek leen sion uitverkore in een kostbare hoeksteen En die wat in hom glo Sal nooit beskaam word nie Voor jylle dan wat glo Is hy kostbaar Maar voor die ongeloofiges geld die woord Die steen wat die bouwers verwerp het Het een hoeksteen geword En een steen van anstoot En een rots van struikeling Sommige mense struikel Hulle jylle leven lang oor Christus Alles is vir hulle een groot strijd Dit is net een gestrui Dit wil dit net doodgewoon nie alles aanvaar Dit wat Jezus gescheid nie En probeer altyd Dat self uit alles uit Argumenteer en rechtverdig Voor die wat hulle daarteen stamp Omdat hulle Aan die woord Ongehoorzaam is waarvoor hulle ook bestem is, mense, ek gaan nie nou eers hierop in nie, het is ontstellend, dat dit hier staan, dat sommige mense daarvoor bestem is, dat hulle die heel tyd gaan stam, en ongehoorzaam gaan wees aan Godse woord. Maar julle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, Een volk as eigendom om te verkondig die deugde van hom wat jylle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lucht. Jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is. aan wie toe geen barremhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Nou hierdie opbouw, ek gaan uit Nehemia, paar vers aan die voorhou Nehemia is een verskrikkelike belangrike boek wanneer dit kom by die tempel en die herbou van die tempel en daar die tempel is afgebreek in die jaar 586 voor Christus 586 voor Christus is Jerusalem plat geslaan tempel is afgebreek en al die goud Is gesteel En so, hoe so hulle nou al die goud gesteel En al die silber En die kostbare stene Want dit is die waardevolle besittings Wat daar binnen in die tempel was Net soos wat Adam besteel is Daar in die tuin van Eden Het hy Adam besteel en hy dan beroof En hy is daar kaal saam met sy vrou by die oospoort uit en nou sien jy hier die selfde ding tempel is plat geslaan die stad Jerusalem is verwoes afgebrand al die gouwe voorwerpe is gesteel en nou is daar een man gewees Daniel een man wat rechtig een manna Godse hart was, en wat die woord bestudeer het en vir God gevraad, Heere nou, hoe lang gaan ons hier so sit? Wat gaan gebeur met ons? Ons is dan die volk. En Heere het het Engel na toe gestuur, Gabriel om vir hom te gaan leer. een vir hom precies gesê, wanner gaan die Messias terugkom? en dat hulle opdracht gaan kry om die tempel weer op te rug, en dit is precies in die Nehemia en Esra'se tyd, die opdrag gekry dier die koning daarvan van Persie, en hulle kon teruggaan om die stad te gaan bouw. En nou lees ek net omdou, jy moet nou, ek kan nou nie die hele, kan nou nie die hele hier, Nehemia, lees nie, ons het so bykie meer is omtrent 19 minuut oor Ek kan net en daar aan sommige van die verse raak net om dit uit te lig oor hier die herstel van die tempel. Mense, dit is een centrale thema in Godse woord is die herstel van die tempel. Net soos ek en jy as die tempel herstel moet word, so moes hier die afgebreekte tempel dan as die skadewee van ek en jy en van Christus moes opgebouw word en die staf uit weer opgebouw word en nou hier moet jy kyk hoe, hoe, wat gebeur te same met die begeerte van hom nie jy om die stad nou te gaan opbouw en die tempel op te rug luister nou mooi na vers 10 Marthus Sanballat die horoniet en Tobia onthou nou die naam Tobia die Amoritiese knig Toe hulle hoor dat iemand gekom het om vir die kinders van Israel iets goeds te soek, was hulle erg onstemd. Nou hierdie iets goeds te soek is nie jamme wat die stad wil kom opbouw en die tempel wil herstel. En toe hierdie mense dit hoor, hierdie persoene wat ek nou vir jou gelees het, Sanballat, en ook tobia maar daar nog een derde persoon wat die later sal sien, Gashem, Hulle is nou van die bose. Want alles wat jy wil doen aan die tempel, is daar altyd iemand wees wat gaan teestaan. Teestand bied, jou teestander, ons het een teestander. Wat wanneer jy goed wil doen, wanneer jy aan die tempel wil bouw, en die dingel wil rechtstel, gaan jy teestand hee, soos Paulus die teestand gehaad het, sy hele leven lang, en jy onthoud hoe jy dan derde jimmel in die paradies geruk was, en is daar een duivel, om toe wat toegelaat is om om in die, met die vuist in die, in die gezicht te slaan, so dat hy nie praat oor die dinge wat hy gesien het. Want die duivel wil nie, he, jy moet weet wat Godse raadsplan is nie, want dan verloor hy jou. Goed, het was nou verse 10. Hulle was erg onstemd. Maar as jy daar die gedeelte gaan verder lees dan sy sien hoe dat Nehemiah maar net voorgegaan het en hier by die negentiende vers het ek het weer onderstreep maar toe Sanballat, die hooron niet en Tobia die Amoritiese knig en Geshem, ek het jy gesê daar drie, Geshem die Arabier dit hoor het hulle ons bespot en ons veracht en gesê wat is dit vir die ding wat julle doen wil jylle nou tegen die koning rabbeleer, omdat hulle weet dat Jerusalem en die hele wereld, destijds bewoonde wereld, het onder die koningskap geval van die Persiese koning. En die Persiese koning het vir Nehemia en Ezra opdracht gegeen om die tempel te gaan herbou. Maar nou begin hier die verdagmakerij. Dit is maar altyd een taktiek. Jy sal sien, dit is tussen Verskillende politieke partije is daar ook altyd hier die verdagmakerij, as iemand staan vir die posiesie, niemand het ooit van hom gehoor nie, maar nou even skielik, dan word al die kaste oopgemaak en al die geramtes in die kas uitgehaal en geskit en so meer, soos wat hulle dit gedoen het ook daar met die Amerikaanse president Donald Trump. so hulle begin nou met hierdie soort story, daar aan te verspreid, wil julle nou tegen die koning rebelleer Toe het hy gesê, Nehemia, antwoord en sê vir hulle, die God van die Himmel, hy, syl ons laat geluk, hy syl ons help, dat al hierdie goed wat ons begin het, daar gemaakt kan word, want hy het opdracht gegeven. Dan lees ek by Nehemia 4, ook soms net ek, vat, vat, maar net so daar aan spesifieke dinge wat daar staan, by die vierde hoofdstuk, die heel eerste vers weer, ek sien hier maar weer vir Sanballat, maar toe Sanballat hoor, dat ons die muur bou, het hy kwaad geword, en om baie geerg, en hy het met die jode gespot. So onthoud dit? wanneer jy bezig is om die dinge recht te stel, dan gaan jy teestand kry, en die 7e vers, maar to Sanballat en toe Bia, en die Arbure, en die Amorite, en die Asdodite oor, dat die verbetering aan die mure van Jezus vorder, en dat die skeure begin toeraak, het hulle baie kwaad geword, mense, dit bly pal die hele situasie rondom jou, as jy begin bou, regmaak maak, dinge wil rechtstel, gaan altyd uh, hier die teestand kom, en mense gaan kwaad word, vir die dinge wat jy doen, sonder dat hulle enigszins rede daarvoor het, net soos wat Jezus aangeklaas, en ons weet, al die klachtes teen om, daar was niks waar nie, en Nehemia 6, sê nie maar weer vir Sanballat, en toe Sanballat en Tobea en Geshem die Arabeer en ons ander vijande, die ander vijande verneem, dat die muur gebouw het, en dat daar geen skeer in oorgeblei het nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deur in die poorte gesit het nie, Laat Sanballat en Geshe my weet, kom, laat ons by mekaar kom in een van die dorpe, in die laagte van Oono, maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Sien hulle, toe hulle sien dit werk nou nie, begin hulle met een ander trek. Looi om, sê vir hom, man, word jy ons so graag bykie met jou salme sprekings, voor bariere sy heilige gees is getrouw en waarschuw voor die tyd, sê vir hom nie gaan nie net soos wat marre was in die tyd van Jezus, en die rood is bepannet om Jezus dood te maak, en in een droom is hy gewaarski, mense, Godse plannen word nie nie wilig gerei nie, en dit word soms vertraag, uh, mens lei soms skade, en op is dit klomp pijn en leiding wat jy moet eergaan, maar dan gaan jy maar daar deur. en jy sal sien hoe jy hier die sandballat aangehou het, as jy die seste hoofdstuk van Nehemia, wat ek nou die heel alles kan lees nie, Hier so staan bijvoorbeeld, en nog vier keer het hulle op die manier na my gestuur En ek het hulle op die manier geantwoord Daarop stuur Sanballat op die manier, vir die vijfde keer sy dienar Na my met een open brief in sy hand Sien hy probeer, en probeer, en probeer en probeer, ek het al vir jou gesê, die bybel sê, my die diebel weerstaan is, sylveen wegvlug, maar hy kom weer terug. Prenkie wat ek vir jou voorgehoud, is van een leeuw, bezig met die karkas, en daar is een spil laienas daar rondom, en hulle wil nou ook van die karkas nou by hom kom afneem, en die leeuw bril, en hartlep hulle daar, tot in die donkerte, bykie weg, en hulle nee, is nie nou weg, of ewig weg, en nee, hulle kom net weer terug net soos hierdie Tobea en Sanballat. Hy het elke keer maar nie teruggekom, maar Nehemia het hulle nie toegelaat om daar in die tempel terrein eerst na by te kom nie, want hulle het onder die voorwens, hulle wil kom werk daar. En dan die ontzettende ding wat plaasgevind het in Nehemia hoofdstuk 13, en ek kyk vir jou van vers 4 af, pikkie verder, maar tevore het El Jaseb die priester wat oor die kamers van die huis van onze God aangestel is een verwand van Tobia kan jy nou sien het on die hele tyd het ek veel gelees van hierdie Tobia. en Nehemia wat bezig is met die heroprichting van die tempel en elke nou en dan is hierdie Tobia daar in Geshem en Sanballat en hulle wil nou maar net uh, ook daar deel raak, mense, dit is soos kieme. Dit is oos kiemen in een operasietheater. Uh, jy moet al die kiemen daar uitkry. Ek kan dan daar ons op het stadium vir baie lang gesukkel vir die specifieke kiem met alle mense wat geopereer is in daar die specifieke theater dat syk word het. En die mense wat nou na die kiemen kom soek het het oorhal, oorhal, oorhal, oorhal tot hulle dit in die dreinpijp gekry het van waar Jy jou handen moet was voor een operasie Want die goed steek aan, dit verspreid die hele tijd To kom ek lees gauw vir jou vannig Tenslotte een gedeelte oor hierdie skoonmaakproces Toe het ek die kwaad opgemerk wat jy al jas op gedoen het dier vir Tobea een kamer in die voorhoofde van die huis van God in te rug. Kan nie sien, mense, Nehemia wou hier die mense glad nie toelaat na die tempel nie. En toen Nehemia vir een ruk afwezig was, en iemand aangestel is met die naam van Eliasep, was hy ongelukkig nou een familielid van tobia En sien nie waar, gaan die, kieme, die kieme vind die swakste punt in jou lichaam. Daar gaan hulle in. Ek weet al verlang dat ek een swak punt het in my keel, in my stembande, en dat as daar kieme is, is dit omtrent die heel eerste plek waar hulle my probeer aanval. Weer dit al. En ek was erg onstemd. Dit is nou Nehemiah. Kijk nou hoe onstemd was hy. So dat ek al die huisraad van Tobias uit die kamer buiten toe gegooi het. Sien jy, mense, dit klink net soos Jezus, ne. daartoe toe die tempel aankom en hy sien die goed wat nie daar hoort nie, toe wat doen hy? Toe vlech hy vir hom een sweep daar van toukies en hy jaag die mense daar uit. En hy gooi hulle goed uit. Smaar die selke ding. Reiniging van die tempel, Goed wat nie daar moet wees nie, Moet uit moet die sissy, Goed wat nie daar moet wees nie, Moet uit. Met die bevel, Dat hulle die kamers moes reinig, Julle moet sommer die mense, So goed nie net uitsmuit nie, Julle sal die plek moet doen, Moetspuit daar so. En met die ontsmet middel, Dat al die goed, Wat saam met hulle daar aangekom het, Daar kan vrek, Jy sal al hou hoe stem dit oor in met Mooses later oorgegeet die leiderskap aan Joshua en hulle die land moes inneem en die heren gesê het, hierdie 7 nazies, jylle uitrooi, daar mag niks van hulle oorblij nie, moet nie genadig wees nie. En ek die gereedskappe van die huis van God en die spuisoffer en die weer ook daar in teruggebring. Sien jy, dit was vervang met al hier die huisraad en goed van tobia En Godse se voorwerpe wat in die heiligdom moet wees is weggeneem, want daar moest nou plek ingeruim word vir tobia Mense, so, dit waar in ons die tyd waarin ons leef, dit is wat met Godse woord gebeur. Mense wat Godse woord verdraai, mense wat verse uitlaat wat daar moet wees, en so meer, verskrikkelijke dinge. Ook het ons verneem dat die andele van die leviete nie gegee is nie. So die leviete en die zangers wat in die dienstwerk moes verrug elke na sy grond gevlug het, as gevolg van hierdie teenwoordigheid van Tobea, wat lyk het hy als gesteel. Mensen herinner dit jou nie aan baie dinge hier rondom ons nie. Hierdie prachtige land wat die so opgebouw was, wat die eerste wereld land was, en wat nou verklaar is tot rommelstatus, Ek het met die leiders getoos en gesê nou waarom is die huis van God in verwaarloosing En ek moet dit nou ook vir jou vanavond vra my lieve boete En so sê as jy luister en jy luister mooi en jy maak aantekeningen En jy is geïnteresseerd dan moet ek vir jou vra waarom is God sy huis in verwaarloosing Kan nie anders nie en ek het hulle by mekaar laat kom en hulle weer op hulle pos aangestel en die hele juda het die tiendes van die koring en die mos en die olie na die voorraadkamers gebring en verdere dinge wat die jamea gedoen het en hy het vir die herre gevra herre dank toch aan my want dit is nie makkelijk nie, as een mens begin om skoon te maak en dinge recht te stel, dan is daar baie woede. Die 29ste verse, hy dank aan my, my God, oor die bevlekking van die priesterskap, en van die verwond met die priesterskap, met die leviete, so het ek hulle dan gereinig van al wat vreemd is, al die vreemde dinge, mense die goed dit nie daar hoort nie moet uit, nou daarmee kom ons nie einde van vanaan so sê sê terwyl jy nou rustig gesit het, hoop ek en rustig geluister het en hoop ek en vertrou ek dat jy een mooi aand verder en die teenwoordigheid sal hee van die Heere, die skipper, as jy gaan slaap as so het vir jou gegin word mag jy rustig slaap En dat ek net weer jou herinner, dan gee om vir jou, want daar is goeie wat die heren moet doen, en wat soms nie aangenaam is, om te laat doen nie. Dan beseek, dan shalom tot morgen aan, diefje as daar een is, hele tyd, en die vrede van die heren is met jou. Long, long. From the bird of sin this power in blood